Bai maia, urtero bezala batetik sortzi mila soldadu gizon eta kantinera gisa parte hartzen duten emeretzi emakumez osaturiko alarde tradizionala, pribatua eta bestetik alarde publiko eta parekidea. Mila irureun lagunetik gora parte hartu dute goizean, datu hauek atxalde partean, batuan eta bestean hemen datu baitezke, eh? ba, lan eguna baita gaur, eta irundar asko ba, kanpoan lan egiten baitute, baina atxalde partean behar badal libratuko dute. Modu batean zin bestean, parte hartzailek, jaigiroari eman haizan diote garrantzia, Alarde publikoan esate baterako iaz soldadu gisa eta urten kantinera zatera den HMS urteko Itxaso Labari artilleriako kantinera bi alarde baino, ez du ezagutu HMS urte baititu eta biziki konten agertu da soldaduz zein kantineraz, eh, parte hartu alizatearekin. Zene ordaituzu? urte dituzu? HMS Hortzi. jaio orduan, hogei urte bi hamarka luze borrokan? Bai. Ba, iruditzen zait nahiko urte garrantzitsua, spatzeko goz. Ilusio piloak, emozioak fijo, fijo, nagarringo dela, baina nola beste urte batzuetan ere desfilatu da, bai jaoritu ta nago hasike, eztaitan narraroa eiten, ez? Eta segitzeko asmo? Bai, bai, bai. Aurteen kantinean baino datorren urtean txiribito ta hola. Eta ausongi pasatzea ni ta niekin doa zen guztilok. Ona suertatu da kantinera aterabilizatea. Ba, aitak ilusio handia zakan ta azkenan ni baita ez, azkenean eta orduan ba, e, presentatut zian eta ateran nintzen. Ba, gozatu! Eskerrik asko! Bela unaldiberriek hartu dute duela hogei urte emakumeen eskubideen alde borrokatzen hasi zirenen lekukoa. Garai hartakoa inbat kide geratzen dira oraindik ere hain zuzen ere Olaberriak konpainiako kidea bezala egunen batean alarde bakarra eta parekidea lortzeko itxaropena duena. Bai, e, orain dela hogei urte emakume talde bat, e, hemen amatxan talengo ermitan ba, eman genduen gure borroka onere izarrera eta, bueno, almen duakasubarko gunean lortu dugun emaitzak. Gautak asko aldatu dira hogei urteetan? Hasiera da batetan en, en, gure helburuak orain dik en, lortzeko daude ez, noski. Baina lortu dugu en, nola baita herriko sentimintuak tradiziori lotuta emakumearen berintasunagalde dagoen jendearekin lotzea. Erri bezala mumintu hau eh, nola eh, ez da. Ez da orainindikan bukatu, ez da lortu gure helburuak. Ez da gustatuko esa eh, herri bat den bezala alarde bat izatea. berdintasunaren alde gaude eta eskubidaren alde, orduan. bai emaitzak ona dire. festa giroan gure inguruan eh, aldarrekatu dugu gure semeal bat, gure bilobak, eta elkarrekin doaz, helburuaren eh, atzitikant. Bai, e, errimailan gauzak, behar behar da, zertxo bait, lazaitu dira, e, e, beti daude, aparteko kasuak noski, baina egia da, engaurkagunarekin hemen ere ikusten dugula, jende gaztean hitz, geroztak egiago. Bai, bai e, ensaiotan ikusi dugu, e, gaztetxo pil bat neska mutiak, elkarrekin edutela aurrera egin eta hori da, guretzako elburik hangiena. Eta e, guztain dugu beraiek ere osongi patzatzen dutela, eta elutasun handiarekin bagoa zela aurrera. E, askotan gizartea politikarien aurretik joan beharra du, nahi eta nahi ez gauzak aldatzeko, e, gaur laburte ondotik diputatu usia esate baterako, ez da berriz ere gongo irunen, e, udaletxean zuei babesamateko, noski ez da alkate ere. Atzera pauso bat ikusi buztu egotere publikoen partetik, edo... Azirra bat enten ez dugu horrela ikusten. Azken finean politiko bat izatea gure eskubidean alde ez bat. Baiz aldan gehiena politikoa gure alde gotea, ba, onarrizkoa da eta eskubidea da. Hor nor lortzen duen ze alderdi politikoa den ez luke duke hau e, aurrera e, ustean jarraitu behar, noski. E, ul, e dugu e, politikoak herriaren politikoa direla, ez partidu politiko baten helburu. Orduan pentsatzen dugu aurrera e, jarraitu bar duela, ez dutela astu astu behar ziglarentik aparte zula, astu behar eskubi hobek aurrera ematea. Ongi da. Azken puntu bat. Ejaiari e, dagokionez, ze plana duzu gaur? Ongi pasatzea, eh Arratselako e, merienda prestatu bar dugu. E, Festa inguruan gure hauzoetan e, auzoe, e, da hauzoan Olaberrian batez de Triketixarekin da Festa Gironean e, biltzen gara, Ratzaldez, eta nolabait espaziori inork ez du apurtuko. <risa> Olaberriaren ez duzute bide txikia. Laini, e, patzak genuen, orrut egien kontuagatik, azken batean zuek urtero, geroz eta beharra da, e, denbora gutxiago edoztuago zabetez, goiz eta arratsalde artean, ezakit, bazkaria, feste egiteko azken batean. Bai, baina urtute gionek ere nolabait e, e, laguntzen dugu gure bilobak, zeme e, alabak, e, kontuten nukio urte direla, zeginela. Eta nolabait gure gaztetxoak ja atxamak egin direla. Eta hori dute aurrak eta gure txako primeran dagoa itarra urtutegi hau. <laughs> Gustatuko zaieuke gure ordutegia, berreskuratzea, eh? Garaibait mm -hmm. bezala, baino oso posik gaude gauden bezala. Gustatuko zaieke eh, dena bat izatea, lortzea alarde bat, herri bat alarde bat. Mm -hmm. Eta azkenfinean eh pentsatzen dugu lortuko dugula. Mm -hmm. Lortuko du. Dugu, Arigera la lortzen gauz asko. Espazioak gara espazio handiak herri mailan beteze no lortzen o bueno da, zer falta da hori lortzeko zer falta da ba Ez dela, ez dela beste 20 urte pasatu behar. alarde bat bakarra izateko Kusatuko sahiuke den hori dosogarbi daukagu gure alardeak alarde bat bakarri berdu da herri mailan bat eta egunereko bizitza mezala hori da lortzea egunereko bizitzako festa inguruan izan bar duela ja, mi esker <laughs> Ezker, Ta, bai. ezkerrikatzko. Hogei okay. urte bete biraberaz, eta hori, ospatzeko, urdan ibi aplazan alarde parekideko bandak, Diana, jo du goizeko behatzi terdieta. <gülüyor> duteak ospatzeko eta bide batez, zendu berri den periko solabarria barria omentzeko. Aurretik alboka eta guzi, omenaldi diote ere hola berri hau zoan, hortan ateratzen baitzen eh, militante historikoa. Hogei urte ere historia dira, baina ez dira gauza gehiagia aldatu alardeari dagokionez. Belaunaldi berriek e, eman beharko dute pausua politikarien aurretik e, dudari gabe. Izan parte hartzaileen artean jaigiroan agus izan bada borroka aldiz politikoa da. Aurtengoan ere, José Antonio Santano irungo alkate sozialistak alarde tradizionalari, harrera egin ondotik kale egin baitio alarde parekideari eta aurtengoan gainera, Markel Olano, gipuzako aldu nagusi berria eta Euskalderri jeltzaleko kidea den Eider Mendoza ere, gipuzako batzar nagusietako persibentak utxe egin dute. Izan ere, alarde publikoari harrera egin dioten ordezkari politiko bakarrak, EH Bildu eta Podemos alderdikoak izan dira, Hainzutzen ere, Podemoseko, irungo puedeko David Soto, gozera mailedo zinegotzi berria izan da, alarde publikoari, herriko ba, bandera entregatzeko ardura izan duena gaurkoa. Nola nahi ere, gipuzako Podemosetik ere, gipuzkoako Podemoseko, batzarnagusitako kirea den Maria Valiente bertan izan da. Eh? Biekin mintzatu gara, onako esan digute. Ene argi dugu, o sea, e, hemen dugun alkatea egon behar da presentze irundar guztientzat. Eta hori egiten ez duenez, pentsatzen dugu beste autoritate batzuk egon behar direla harrera egiten irundar guztiek eskubide berdina dutelako. Berak, begiten ez duenez, guk egiten dugu bere partez. Behartuta gaude. Labisoto kaixo. Kaixo, kaixo gustu ai. Bueno, alarde público parekideari bandera, zuk emango diozu. Bai, emango diot bai, dio nik, bai, bai. Ta eta ilusus beteta. Bai. Bai. Horain e, etortzen ari dira eta ea ikusten izkiot. Nola no duzu butzuk aurre Udaetxeko Balkoiko presentzia eta ez presentzia ere? Ba, ba asko etorri dira, bueno, esan tanok beti bezala ez da etorri eta ba, ba, guri oso gaizki iruditzen ze, zeizkigu e, ez etortzea eta e, e, e, iken horrez ibal misto. Vamos igualitario. Araberaz, dabeizotok eh, ba, emanduen eh, ba, eginduen banderaren entrega. Bestalde, hararteko berria erizela argudiatu du eh, bertan ez gotego gaurkoan, baina eh, Julia Hernández, bere ordezkoa egonda irungo herriko etxeko balkoian. Hain zuzen ere kale egin duten Jos Antonio Santano, e, bota Markel Olano, gipuzako aldun nagusiari buruz ere, gogor, ba, kritikatu dituzte EH Bilduko ordezkariek eh, gipuzako ordezkari Ordezkaritza Zabala izan baita gaurkoan irungo udaletxean. Eh, haien artean honakoa. Ainua beola. Bai, eh irunen. Bai, gaur eta aurten Berriro ere irunen Euskal Herria Bildutik ordezkaritza Zabala etorriera, gera, eh entartean batzar nagusietako ordezkaritza bat ere. Ongi etorria ematera aldarte parekideari. Ezin besteko iruditzen zaigu jai parekideak bizializatea eta emakumetak gizonen arteko berdintasuna jai esparruan ere eman alizatea. Eta neurri horretan ezin besteko iruditzen zaigu ere ordezkari politiko eta horrelako korrelako jardumideak babestea, bultzatzea eta alda aldaneurrian ongietorri hori guztiak ematea. Em, beraz, erabat, kezkagarria eta unartezina guztiz iruditzen zaigu Gaurko egunian eman den atzera pausona barmena gipuzkoako erakunde nagusien ordezkaritzen aldetikan. Izan ere, en amen espaitago ez diputatu agusia, Markel Olano, ez da ere Eider Mendoza Batzar agusietako lendakaria, eta urtero komoduan Santano iruneko ere espaitaude. Beraz, en PNU eta PESek berriro ere, aurten eman diote parekide eta ehundaka eta eundaka irundar erritarrei, eta gonbite zuzendu nahi diegu gombite zuzen bat. Eta da benetan parekidetasuna eh sinesgarritzat jotzen bali badute Bizkarremateari uko egin die saiotela eta beingoagatik etortzen hasi ditesela bairunera gaurko egunean eta hamendikan haste batzuta izango den Ondarribiarara ere alar de parekidei ongietorri instituzionala ematea. Bestela ez da onargarria Batzar Nagusietako lehendakaritza bat edukitzea, Irunko alkatetza bat edukitzea eta Gipuzkoako Foru Aldunditza bat edukitzea baldin ba, eta harrera instituzional bat emateko gai ezta dira. Eta soriondu nahi ditugu irundarkustiak eh nospatu dezatela libreki konpartituz anistasunean gaurko gaurko jaigiroa, biharkoa eta eguneroko eguneroko jendartegiro hori ba konpartituz eta parekidetasunetik abiatuz. Hogei urte ondotik, irudia karriketan gutxien ez da, gutxi gora berdina da, e, aurrera pausu batzakeman badireare, aipatu duzu irungo alkatea, ez dela gaur hemen berriz ere, e, are gehiago, aste honetan aipatu du edo ba, begionez ikusi du, valoratu du, Markelolan horen utxe egitea, kanpotik e, injerentziarik e, ba, ez du elako nahi, ba, nola ditere jaia ospatzelako garaian nori nola ikusten bat. Bueno, Horrek adierazten duena da, Santano Jaunaren aldetikan eh, esklusio egoera bat nolatandakan erabat barneratua eta normalizatua gainera, eta basterkeria eh, egoera horri ongietorria ematen diola diolaganea, beste ordezkari instituzional batzuk ba, bera horretan jarraitzen dutenean ean, 60 esan duen hori eta egiten duen hau, urte guztietan alkate izan denen bitartean espaita baita, izan, sekula ongietorria ematekoa en, alarde parekideari, beste horren beste en, egin izan da Gipuzkoako foru aldun ditik eta batzarnagusietatik, PNV eta PESEREN egon den bitartean. E, beraz, la urtetan ongietorri instituzional batzaio ehen azken la urte hauetan, en, eta urtengoa atzeraapasoa da eta Santanok berriro ere atzera pauso hori base hori ondo egiten du gai. Bizikideatza aipatzen danean elkarren artekoen bizitzeko gaitasun lirak eta aipatzen dienean, horrelako bueno, jarrerak erabat kontraesankorrak dira eta sinesgarritasuna duen kaltzen dute nabarmen. Da, mi eskari. Mi eskari. Eta balorazioekin bukatzeko emakundeko zuzendaria izaskun landaida ere bertan izan da gaurkoan irungo herriko etxean ba, alarde pareki babesa emateko eta kritiko agertu da eh, José Antonio Santano alkatearekin berarekin zuzenean hitz egiten saiatu bela errandigu eta alarde tradizionalarekin egiten duen moduan alarde pareki ere, harrera ofiziala egin dizaiola galdegin diola baina ez du, ez du alkate sozializaren erantzunik jaso modu batean zein bestean Gaurkoan, esamezala irungo herrikoetxean izanda, izaskun landaida. E, historikoki egin dugun bezala emakundetik ba, irunera etorri gara, alarde parekideari gure babesa adieraztera. E, uste dugu, emakumeak ba, e, gizonek duten eskubide berbera dutela e, berdintasunean jaian parte hartzeko eta hori aldarrikatzera ba, etorri gara eta, eta etorriko gara urtero ez hau normalizatu ez, ez arte Eta, bueno, uste dugu ere, bueno, ba, tradizioak testu inguru konkretu batean sortzen direzela, eta, e, bueno, ba, egokitu beharra dagoela garai berrietara, eta egokitze horrek ez duela suposatzen tradizioaren kontraioatea, baizik eta eskubide berberak emotea pertsona guztiei kasunetan emakume eta gizonei, ba, jaietan berdintasunean parte hartu izateko. Eta dibide bezala, ba, ordu gu hemen, zumarraganez, zelan espatadan zan, Ba, lehenengoz ba emakumeak e, parte hartuko dute, beraz ikus deakegu adibideen bezala posible dala eta hori da eskatzen duguna, bapausuak ematea bahau posible e, izateko eta onartzeko da. E, aurten ugoi urte betetzen dira emakumeak irunen e, lehendabiziko aldiz aldarrikatu zotela ba, parte hartualizatea e, gauzak ez dire gehiagia aldatu gaur karriketan ikusten dugun bezala giroa aldetik behar badabai, baina azken batean bi alarde egiten dira, gizartea askotan botere publikoen aurretik joan beharra du gauzak aldatzeko ba, e, uste dut e, ba, botere publikoak e, pauzu bat ematea ba, lagungarria dala baina askotan ba, gizartea e, aurretik doala eta ni asken azkenengu urtetan irunera etorrinaz, eta bueno ba ikusten da selan gizartearen aldetik gero eta e, ba, adesio gehiago duela e, alarde parekideak eta horrezigatik ba, uste dugu e, ba potere publikoek ba, e, ez dakit e, obligazioa dugula ba, bideak e, eraikitzeko edo tresnak tresna nabaliariak jartzeko ba eh ba ikuspuntu hoeiek plasaratu eta gai honen inguruan ba osnaketa sakon egiteko uste dugu elkarlana, lana elkarrisketa ba, ba dala, ez? E, horrelako kasuetan. Botere publiko guztien e, nola biteko ba, keinua edo, galde egin duzue, alere gaurkoan ezalkatea eta dirudien ez, ez da dibutatu nagusia, markeola nore ez dira gongo, gaurkoan nola valoratzen duzue? Bueno, ba, daki zuen ez, bera ezin izango da etorri, baina Julia bere laguntzailea bai hemen gurekin egongo da, eta eh e, bueno, ba, e, Olano diputatu guzieak ni daki dela, ba, bueno, esan digutenagatik ba eurek E, errespetatu eta babesten dute e, esan didaten agatik, bi e, alarde dauzela eta zentzu horretan ba, komentatu ziguten ba, ez irela etorriko, ez batari, ez besteari babesa emoten zeren eta eurek uste dute ba, e, alarde hau lortzeko bi, e, bi mm, era daudela eta zentzu horretan ba, ez bata, ez besteari, ez iotela babesa emongo eta e, alkatearen kasuan ba bai, eskatu genion ba, alarde tradizionalari ba harrera e, ematen dion bezala ba, alarde parekidekoei ere ba, keinu e, berbera egiteko eta bueno ba, ez dugu erantzuna jaso eta argi dago ba, momentuz ba, pauso hori ez dala emango baina ni hitzaru nago eta uste dut bazuk aipatu duzun bezala ba herritarren e, bultzaka da Eri esker, ba, pausua hau, e, ba, emendik pela burrera posible izatea. E, zer uste guztu emakundetik falta dela e, urratxari emateko? Bueno, ba, lehen esan dodan e, bezala, e, araso bat konpontzeko uste dut egin behar den lehenengo gauza dela e, gai hori arazori e, berba egitea eta berba egiteko ba, esparruak e, ireki ezta. Eta, bueno, ba, zentzu erretan, Ba, uste dut talde batetik harrera ba, hori ematea eta bestetik ba, herri mailan e, e, ba, horrelako e, espazio eraikitzaileak zabaltzea e, gaion iburuz ausnark ba, eta sakona eriteko eta, eta konponbidea bilatzeko ba, benetan lagungarriak izango litzatekela Millezker Arabera zertuleak Araberaz maia, e, benoa, ba, goizak, eh? eman duena alardeari dago kionez, gogoratu, besterik ez, ba, liskarri handirik gabe, eh? pasabela, e, goiza, ikusi beharko dugu atxaldea, beroa, bai, izango dugula, berrogei gabutik gora, eta gogoan hartu, eh? alarde publikoa, parekidea atxaldeko bostetan abiatuko dela berriz ere, ba, urdani biha plazatik, eta e, alarde tarrabizionalaren kasuan atxaldeko erdietan abiatuko duela, arratsaldeko txaldeko desfilea.